قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فإن قيل أي في Mako jiko dikatakan Artinya pada menanya, Fa in qila kaipa hadha Ma' anna an nabiyya Sallallahu alaihi wa sallam bi anna jama'atan min ahli al-fatrati bin nari kamri al-qaisi wa hati min dawi aba'i as-sahabati ani dia buat satu soal dengan, dengan katanya Kaifa hadza betapokah ini bagaimanakah ini apa ini kita klik kepada kaifa hadza ai kaunul mazhabil haq anna ahlal fatrati nadun ah ha, klik itu bagaimanakah ini apa ini kaunal mazhabil haq Kaunul mazhabil haq Keadaan mazhab yang sebenar Anna ahlil fatrati Bahawasanya ahlil fatrah Orang hidup ketinggalan nabi-nabi itu Orang hidup di celah antara nabi-nabi itu Dia panggil ahlil fatrah Mazhab yang haq Orang ahlil fatrah itu Najum Kata lepas daripada azza' Bagaimana itu? Ma'a annan nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Itu titik-titik tu -titik Serta bahawasa nabi Sallallahu alaihi wa sallam Akhbara Dia telah cerita Dia telah cerita Dia telah raya Bi anna jama'atan Itu perjatuh titik tu juga Dengan bahawa Satu bulungan min ahli al satu golongan satu puak daripada ahli al adalah mereka itu finnari tu khabar anna bi anna jama'atan min ahli al-fatraati finnari makna kata gano boleh kata mazhab yang sebenar tu ahli al-fatrah lepas daripada azaz sediakan Nabi SAW dia telah menghobarkan ada satu puak daripada ahli patrah itu di dalam aku seperti siapa ini nak misal jamaah min ahli patrah seperti kamri ilqis awi oh, yang terkena daripada syuara nah, daripada tukar syaib terkena imri ilqis ni nah, daripada syuara oh, awi ya, Atu ha, ke lagu. Ha, daripada arak zaman jahiliyah dulu ni, Imri al-Qais nabisbu kata dia daripada ahli Nuqah Wahatimin Bila wasa wa hatimin ta'i. Ha, dia moga tanwin. Nah, Wahatimin ya ha, ada tanwin gitu. Lepas tu bila kita wasa bunyi wa hatimin dan Hatim At-Tai terkenal dengan orang yang boroh, orang yang murah hati, orang yang boroh. Nah, hanga sapa? Orang arak tu buat matal bila orang yang bersifat murah ya gelar Hatim. Nah, ya gelar kata Hatim. Gana hatimnya orang yang murah sangat. Tapi dia di zaman jahiliyah belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau gitu Nabi sebut nak Hatim atau tai Imri el Qais. Nah, ni agak-agak terkenal saja ni dan wabdi abai sahabati dan setengah-setengah nah, daripada bapak sahaba sahabat, -sahabat Robbiyal Allah anhum. Nabi gayak juga kata nake mana? Fatin wabai sahabati. Kerana bahwasanya setengah-setengah puak sahabat radhiyallahu an saalahu telah tanya ia ba'dhu sahabah akannya akannabi sallallahu alaihi wasallam telah tanya ia akannya yakni tanya daripada bapaknya saalah ai an an abaihi an abihi Tanya daripada bapak dia. Masa dia tanya akal Nabi saw. Walhal hua yaktu bu pada hal huwa ia Nabi saw sedang berkhutbah. Nabi tengah-tengah nak -tengah baca khutbah. Masuk setengah-setengah sahabat Fakal maka maka berkata ia bagus sahabah atau qai ayy asail orang yang menanya tu dia tanya aina abi ha, nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah dah baca khutbah orang tanya di mana bapakku papala maka sebeda ia Jadi yani mana fa ajaba bi maka menjawab ia dengan sebedanya fina ha dia jawab Ha tu panggil kata orang zaman jahiliyah daripada ahli al-fathrah ning datang pada hadis. Ha katanya Nabi Bu kata di jalan ni aku. Jadi berlawahlah dengan kaum mazhah yang hak tadi kata anna ahli al-fathrah itu najum. Ha jadi fu ahli al-fathrah tu mazhah yang sebenar kata lepas daripada azab Ha, sedangkan ada hadis menunjuk atas kata kana azza. Ah ha, tak ke belawai tu? Ya. Ah ha, bab tu dia tanya kata kaifa hadza. Ha unduh, klik. Ah ha, tu soa kata kaifa hadza. Bagaimanakah ini ha, kaunul mazhabil haq an ahli al-fatrah najun minal azza. Ah ha, sedangkan bi salallahu alaihi wasallam, wa ya'da sebulungnya daripada alil patrah tu dalam ni aku seperti imri il qai hatim anna atta'i setengah-setengah bapak bagi sahabat ketika ditanya dia jawab kata dalam ni aku bagaimana tu jawab ujiba dijawabkan bi anna ahadisahum Dijawabkan dengan bahawa segala hadis-hadis mereka itu, nah dengan bahawa segala hadis-hadis mereka itu, iaitu yani hadis mereka itu hadis jamaah daripada ahli fatrah, maksudnya hadis yang menunjuk adalah jamaah daripada ahli fatrah tu di dalam dalamnya ko, rengkah kata hadis-hadis mereka itu. Hmm, Kita nak nak tahu ya tengahno? wa ah, bi anna ahadithahum ah, bi anna -ahadithah ah, itu, hadith -hadith mereka itu nyah hadih-hadih yang menunjuk atas bahawa mereka itu daripada ahli na tu dia panggil ahadi ahadun dia panggil ah Ah, hadun Hadis ahak Hak Bagi hadis mutawatir Bila orang berwayat Tak tak ramah Sampai mertabak ah, Tak muafakat Tak mungkin muafakat Atas dostok Tak silak. Itu dipanggil panggil hadis mutawatir Muqabir dia panggil hadis ahak Tak kira Sohah tak sohah Tak ada kira ah, Ini adalah pengaji Orang mengaji Masalah pertama kali Nak kena hadis sohah hasan wahin setelah nyata kata hadirin yang hadis sahih seperti hadis riwayat mengenai dengan bapak dalam niaka ni hadis riwayat muslim nah <coughs> tu panggil hadis tu sahih baik setelah sahih dah mai bicara pula mutawatir ke ah nah cakena ambil hukum jangan nak ambil tua je kena gitu kata sahih gak nah tu setengah orang dah buat lagu tu boleh orang awal tengah dan tak ada mengaji ada sahih nak pakai ada sahih tak reti kot Mana Angin Yang panggil Haa Sebab tu kita kena Kita orang mengagi Itu berhenti Mualat Untuk nak menolak Syubahak Ini panggil Syubahak Hadis sahah Hadis riwayat Bukhari Hadis riwayat Muslim Haa Itu dia Bunyi tengah Ada arah-arah As-sahul kutub Ba'dal Quran Sedap Mi'wah Ngai Nah, Nanggitu kan Kalau gitu Baik Hadis sahah dah bila hadis sahah dah Masalah mutawati Kok orang rakyat ramah setahun Haa Kalau muslim wayak, sahah Lagi tak lain wayak ke tak Haa Lepas tengok sana dia Tarik-tarik Nah, tarik. ha, Tengok berapa tarik Nah, Dia kena tengok periksa situ Habis tu nak orang yang mengaji Kalau buat dengar gitu ke Nah, Tapi orang tu kajak besar Nah, Tu dia orang tu sedak tu kajak tu Haa Deh dia panggil jawabnya hadith hadis hadith Ahad hadis Ahad Bila berlawar dengan hadis Ahad Bukan dari tat'i nah, Selama tidak berlawar tak apalah Bila berlawar Haa ah, kita, kita ditinggalkan Kalau boleh hipung dihipungkan Tanggung gitu tanggung gini Tak kalau hadis Ahad Wahia Kalau gitu hadis ada royak tu setengah-setengah bapak sahabat tu daripada Imam al tu dia panggil hadith ahad. Nak nak tahu apa hadis mutawatir kena gidal ilmu mustalah hadis. Nak gidal ilmu noh. Wa dan ya itulah ahadith ahaditu ahad <tostik> <tostik> <tostik> <tostik> <Ils> hmm. <Duit> la tuaridu tidak melawan ia tidak boleh membantah ia tidak boleh aa, melawan melawan. La tuaridu tidak boleh melawan ia al qat'iy akan dalil al qat'iy hadis Ahak tak boleh melawan ia akan dalil qat'i dalil hak yang tak ada ihtimal takwil dalil qat'in kalau gitu mana wa huwa iaitu al qat'in qauluhu ta'ala ah Allah taala ini dalil mutawatir kan ayat Quran ini mutawatir nak tulis salah satu ayat tu saksi beratus sahabat Ayat ni ha Dut mana Orang ni pakat saksi Baru tulis Jangan nak tulis Kera'ah gitu Nah masa Nabi ada sendiri Sallallahu alaihi wasallam Tu tak apalah Turun ayat Nabi suruh tulis Panggil Zaid Bin Thabit Di antara orang yang tulis Ayat Kera'ah Maka tulis masa tu Bukan tulis buah Kau kita gini Tak Tulis kot tulis Pak ada tulis di batu Nah Tulis di batu-batu Di pelepoh tamah Tulis di pelepoh tamah di batu lulu, batu apa ingat dia dadah Nah, kan? ha, tu dia. Duk dalam dado, sahabat sahabat. Duk gitu, kan? lah. Apa tu? Bila siapa Masa saya nak Abu Bakar jadi muletoh tu. Orang-orang oh ya, -orang kubra api api banyak. Duk mati, ni. mati tua, wow. mati sakit, mati dalam pele macam macam lah. Lalu tu saya bimba takut hilang Muka puak ingat kroa mati ni. Kroa duk dado mereka agak. Orang dia tak ingat Al-Quran ha, Lalu tu Umar Syuk suruh tulis dia jadi sebuah ha, So ke Abu Bakar Abu Bakar pada mula tak berani nak buat kerana Nabi da'ah Jamin Nabi tak buat pula ni ha, Umar Tinnok dia lagi kata ini perkara baik Kalau tak buat hilal Al-Quran tu teruk lagi ha, Abu Bakar nak buat ha, Setuju dua tu ha, Abu Bakar Khalifah Saya nak Umar sebagai Perdana Menteri dia 7, 2, 2. Bila setuju panggil lah Orang biasa dah tulis wahyu zaman Nabi Itu Zaid bin Sabit Bila panggil Zaid, perintah suruh tulis Zaid pula tak berani kalau Tuan Khalifah Perintah saya untuk memikul Bukit saya tak berasa berat ha, Bukit yang main nak tulis Kera'an ni berat ni, kerana zaman Nabi Tak suruh buatlah lah ni, dia dah tulis di batu-batu Begitu -batu lah, ya. tulis di pelepah sama Nak buat, jadi sebuah berita ini Dia panggil mushaf, nak buat lah ni Zaman Nabi tak ada buatlah lah ni Oh baik peratas piko bukit lagi dia kata. Gengil sikit dia kata. Tengok. Ha, maka dia kata, baik ini ke kalau tak buat gini bila Supo kita, supo tentang ilmu. Cuba kalau ulama tak tulis buat kita. Kita ger belakang nak main mana. Nak kena ilmu macam mana. Haa, jadi buat tengah ni kata ulama buat tengah sama ulama, waktu ilmu tak berkat. Nah punoh jalbi. Nah tak ehti jasa. Baik. Ha, kalau begitu ha, Mana kalau tulis Tak apa sebuah gitu Mati Abu Bakar Si Penel tu duduk di rumah ha, Musah tu duduk di rumah Bila rumah tu meninggal Dia tinggal di anak dia Hafsah radhiyallahu anha ha, Bila masa saya nak Usman tu du, Perai duk buka negara tu Duk buka semua kaluah luah islah kau banyak kau banyak kau ramah Negara je negara islah kau kaluah kau luah. Ha, Bahasa cakap tu macam-macam bahasa Menyebabkan baca Al-Quran berselisih Mungjitu aku baca gini Hak ni kata aku baca gini Mengajid orang ni Selerak banyak Nampak nak punah pula dah Siapa nak jadi balah berkelahi Buku baca kera'ah Lalu tu Usman polak Panggil semula Kuak-kuak penulis kera'ah Peripung Serta ambil hak asa Dia minta dengan habsah Hak asli Naskah asa Mari nak saling ah Saling buat lapai buah Mus'ah dia pergi sebuah dipanggil dia panggil mushaful imam kalau di Usman sendiri kalau dia mati ketika dia kena bunuh Nah, ha, itu mushaf al-imam kalau duduk dengan dia sendiri paham lagi dia tinggal di Madinah sebuah dia panggil mushaf al Madani. Hatta lagi ke Meqqah sebuah al-mushaf meki dipanggil. Hatta kena panggil basrah haa dia panggil al-basri Hatta kepada Kufah al-kufi sebuah kita dah baca ni asim daripada al-kufi Nah, ha, kita dah baca Nah, haa bila dia hatta gig habis pak-pak negara islam, dia kata apa? Kamu yang selisih dalam membaca, rojong lemasah ni. Hatta gig pada mana? Hatta gig pada Basrah, hatta gig pada kupon mana-mana negara di bawah islam itu hatta Siapa ada selisih dalam membaca? Hah, buka ni. Betul ni? Tak apa tak betul ni? Hah, rojong sini. Pasti yo pangi habis, hodob baca baca lain yo suruh baca. Ha, Ani ulama kata buku baca boleh ni embo pak cakak kan nak jaga dia pergi atas suruh bakar hak lain pada tu di situ lahirnya khawarij tak hati kata usman tau kroel banyak embo kroel macam-macam kata syiah apa tak buah hati macam-macamlah hati jadi perpecahan perpecahan yang berlaku ah ha, sebab tu dia mau menimbuh kroel banyak ni eh? dia termasuk usman buah banyak dia tak hak turun um, zaman nabi tu usman buah banyak nah nahnya ha, timbul dia nak tahu juga bekuak Maka tak kalau tu tepat nak di sini munasabah dengan kita nak bercara ni di mana? Naknya di sini. Masa Uthman suruh tulis. Bila tulis kena ada saksi. Ha masa Umar pun patu juga. Nak tulis kena ada saksi. Ayat ni duduk di mana? Demo ingat. Orang ni mai menyaksi kata ayat ni duduk dalam surah ni. Ayat ni berlatu sini, duduk pelatu sini. Ha tu dia. Ha, baru tulis, tulis, tulis habis dia panggil Quran ni riwayat mutawatirah orang yang berwayat ni bergatuh-gatuh daripada sahabat ha, ayat ni duduk sini bacanya begini ayat juga duduk sini ha, dalam surah ni pelatulah tu supaya kita nak tengok dalam Quran yang sudah diatun. Nah ha, dia panggil Quran ni riwayat mutawatirah ada pun hadith? Ha, hadith Hadis ada ada kalau orang-orang yak tu ramai sampai beratus-ratus, ribu ada. Ha tu panggil mutawatir. Kalau ramai tak sampai taraf tu, dia panggil hadis ahad. Ha tu witim mata macam ha, bila hadis ahad mari, Soh ngah ha, tu tak ada polah segi sah ke anak orang berayat orang sikah ke apa wala sore apa sah. Dia panggil gharib. Nah ha. Bila begitu mari tengok ayat Quran ah. belauah hadisnya ayat Quran ah. ha ni kata la tu arizul qat'iyyah ha nak masuk situ mana al qat'i wa huwa qawluhu ta'ala wama kunna mu'azzibina hatta ni ayat kata dan tidaklah kami Allah taala mu'azzibina tidaklah kami menyeksakan Hatta sehingga Naba'ata sehingga kami Bangkitkan Rasulan. Haa Ini Allah janji Allah janji dah ni ha, Sepatut undai-undai dia Dia tidak menyeksakan seseorang Hembok sehingga dia Bangkit dulu Rasul Suruh Rasul dakwah. Suruh Rasul mengajak menyeru kepada beriman dan menerangkan Yang palsu menerangkan yang Sebenar bila orang tak terima, hati baru kami menyiksa Kalau gitu ahli al-fatrah, rasul tak ada Itu dia Ahli al-fatrah ni rasul tak ada haa, Orang yang hidup belum bakit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, orang masa tu, haa, tak ada bakit rasul lagi haa, Tak ada basik rupanya, tak ada bakit rasul lagi itu hmm, kata kami tidak menyeksa Sehingga kami bakit Akhir rasul Barulah Bila kami bakit rasul Orang menantai rasul Baru kami menyeksa Ah, Habis itu Itu jawab dia Jawab yang kedua Wabi anahu Atah pada bi anna ahadithah Jawab pahaya kedua Wabi anahu Dan dengan bahawasanya Yajuzu ayyakuna ta'zibu man sah ta'zibuhu minhum li'amri. Tu'lamu hadza khabar yakun. Ah bahwasanya boleh jadi harus bahawa adalah menyeksakan mereka yang telah sah oleh penyeksaannya. Siapa dia? Minhum daripada mereka itu daripada ahli al-Fatra. Bahwasanya mereka orang Soha ta ta'zibuhu Yang telah sah oleh mengazaknya Minhum siapa dia Man soha ta'zibuhu 17 sila man mudhafillah bagi ta'zibu Izafak masda kepada mafaul ha, Harus bahawa adalah Menyeksakan orang Yang telah sah oleh menyeksanya man Siapa man Hal keadaan minhum Daripada mereka itu Daripada al-fatrah Ah ha, menyeksa ke ayat telah sah menyeksa itu boleh jadi menyeksa itu liam ringyah tasubihi. Ah ha, kerana sesuatu perkara yang tertentu ia dengannya. Ah ha, sesuatu perkara tertentu ia dengannya dengan mantu. Hasuatu kagoh itu tu, ya allahuhu, ha, amengtahui akanya akal akhir amar akap kagoh itu oleh Allah Taala wa rasuluhu dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebab-sebab imri ilqih tu kena seksa sebab-sebab hatim kena seksa sedangkan dia ada zaman jahiliah daripada ahli fatrah dan setengah-setengah bapak bagi sahabat tu kena seksa sedangkan dia daripada ahli fatrah kerana ada sesuatu perkara yang Allah tahu Haa, kita nak buat umum tak boleh hmm, mana kan ada sesuatu perkara khas kita nama umum, tak boleh hmm, Itu dia Habis, itu dua jawapan ha, Dua jawapan ha, Klik kepada humi dah ni Waqaraja Ni klik ke humi Klik ke humi ta'rif mukallah ha, Dia jauh ni, kita ni jauh Sengaja, dulu klik ke humi, klik Waqaraja Bisalimil Hawas CIP takrifil mukallaf dan telah keluar dengan kata yang selamat sejah tera pencaan roh yakni pada Ta'rif mukallaf duluan sal mukallafu wal bali wal aqil allazi balagathu ad da'watu salimul nah, hawa nah nak panggil orang mukallaf orang kena tuntut hukum syarak tu orang baligh orang sampai umur lagi pula yang ada akal ada tamyiz lagi pula yang telah sampaikannya oleh dakwah seruan agama kepada dia yang akan apa selamat bacaan roh pendengar dia sempurna atau pelihat dia tu sempurna ha tu orang nak panggil orang kalah ha keluar dengan kaib tu tu oleh ghayruhu Oleh ghayru salimin hawas orang tak selamat bacaan roh ha lah ana dengan baru buta lagi tuli ada buta terkatuk jalan nak pehal tu Aa, dengan sebab nak, nak isyarat dia tak nampak Aa, Dengan jalan hurai surah dia dengar, Dia tuli. Jadi katuk itu dia panggil Aa, Mana tak panggil mukallah Walihaza <tik> <tik> Dan kerana inilah Dan kerana inilah Karena li Lianna zairahu <tik> tu <tik> Kharaja Atau berkata begini Walihaza karena inilah Ailiu ولهذا أئلي أن غيره ليس بمكلّب. ااا ديره. Kalau kita sebenarnya kena tak pernah lagi. وقرّى بسالم الحواس غيره أي فلا يسا بمكلّب. ااا tak pernah situ dulu. ااا arti maka bukan ia mukalla. Orang tak salim Hawas ni, Orang tak selamat pajian ro tak panggil mukalla. Walaupun dia ada akal walaupun dia telah balik umur lima belah lebih dah ha, umur lima belah lebih dah panggil balik dah ha, pula dia ada akal katakan begitu tapi buta lagi tuli Hmm, buta lagi tuli kecil lagi balik dah dekat ada buta lagi tuli haa berapa ni buat tak pernah situ dulu maka bukan ia mukallah walihazakrana inilah haa beri cerita Lianna salim itu ghairu mukallafin, ali anna ghairu salim tu laisa bimukallafin sabab inilah qala ba'du a'immatis syafi'iyyati. Kerana inilah berkata oleh setengah imam-imam daripada ulama mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka katalah mana tu? Lau halak insanan agam acam. Sekiranya kalau menjadi oleh Allah akhir okay, seorang insan, akhir okay, seorang manusia, ha, kalau Allah Taala menjadi ke seorang manusia yang buta lagi tuli, agam siapa? Ha, kalau menjadi Allah akhir okay, seorang manusia yang buta lagi yang tuli. A'ma Asamma Isim fa'a Isim wasah Haa Menegah tanwin Hmm Lau khalaqallahu insanan Haa Jika lah menjadi oleh Allah Akhir seorang manusia A'ma Yang buta Tulih upaya Haa Tulih upaya Haa Tapi alif bacanya Dengan tidak ada tanwin Kalau tanwin baca A'man Tidak A'ma asamak ha. As ha. kalau tanwin dia kena tulis alih lepas pada mi ni tak ada asamak As ha. tak ada tanwin ha. ni kena kira, -kira dengan ahum ha. ni kena buat kira, -kira dengan ahum sahabat tu lah kita nak witi mulai tu juga bekas banyak naung no. usahrah saya tinggal dah hmm jika kala menjadi oleh Allah akhir seorang insan yang buta lagi tulis nascaya jawablah sakata anhu wujubun nazari wattaklifi hmm, itu dia Na, aa, perang wattaklifi nascaya gugurlah daripadanya daripada al insan il mangkuk ha, buah lelah juga lah sakata anhu anil insan ha, lelah maklum nascaya gugurlah daripada orang itu oleh wujubun nazari gugur oleh wajib mana tak wajib dia terfikir jadi aa dia nak fikir-fikir tu atas orang yang ada akal sebab tu orang kata orang kata kana tabiru ya ulil albab maka iktibar oleh kamu fikir oleh kamu ronding oleh kamu hi orangnya punyaka tujuh situ kata ada akal tak ada suruh fikir kena fikir ni kerja akal supaya kita dak susah tengok rabutah bawa temu rabutah ha tengok tengok tengok jari ke berapa Ya murehlah lo amungan ni ke aku Ah, tu dia Dia temungan dia buta Haa tengok jari ku berapa Haa tengok oga ni merah ke hitam Kau biru Dia tak tanya dia Orang panggil gapa Tepat dah dah mata buta Haa ah, Temungan atau buta jadi dia lalu ambil ketah ni Nak tanya ketah ni hijab kau merah kau beru Kaya dekat je ya? tak apa buta-buta <laughs> dekat tak apa, -apa no? Hmm <laughs> Itu dia Nah Nak ayak tangan ni dia Jadi dia panggil tak erti Tentu dah kawal buta Dia tak tegak suruh tengok Haa nah Haa ni pun sepatul lah Jadi kawal ni buta lagi tuli, Tak suruh fikir kan Haa Dia nak fikir macam mana Jadi gugur Walaupun fikir ni akal Tapi dah jalan dia tak Oh tu dia Ini bukit iti pok lah Satu karam kata Tak kena sepatulah Kerana buta ni habis tengok Haa Pernama dengarnya Habibuat telinga Kamu dia Fikir ni Habibuat akal Haa, tu dia Mana wajib Seperti tu Atas dia Orang ah, ni berat sikit Kalau dia pandai kira sendiri Tak tak apa Kalau tak pandai kira Agak berat lah dia Orang lain nak rayak Tak leh. Mereka tak dengar Nak isyarak Dia tak nampak Ah, Orang lain tak boleh kira Tak berat dia sendiri ah, Berat sikit Kawan tu Manzat kita siapin indah Eh Gugurlah daripada nyonya, daripada gugurlah daripadanya pada al insan itu oleh wujub nazar. Wajib pikir mana tak wajib? Ya tu pikir. Tak kliqu, tak ada wujub. Gugurlah daripadanya oleh takliq. Mana dia bukan mukallah? Bila gugur taklif, mana dia bukak mukallah? Wahyu sahih. Syekh kita kata. Wahuwa dan yaitu lah maqalahu ba'dul a'iman Ataupun Atau uh, Atau. ai hazal qawus ni Ataupun anda sikit Wahuwa ay hazal qawus Ini perkataan ni sahih Sahihun uh, Perkataan ni sahih ni Kalau Allah Ta'ala menjadikan seorang daripada kecil Belum balik tu Buta lagi tuli. Hmm Hingga siapa balik dalam keadaan begitu Orang ni gugur oleh wajib nazak Mana tak wajib atas dia fikir dan gugur oleh taklif ha, Wattaklif pun antar pada wujubu itu sendiri Bila gugur taklif, mana orang ini bukan mukallah ha, Tak kala gugur, aifalaysa bimukallafin Kita peringat di Tak kala sahkata, aifalaysa bimukallafin Dia bukan orang mukallah ha, Kau ni lah sahih Kama fi syarhil musonnifi Seperti barang yang tersebut dalam syarah bagi mufannih kita sendiri muqannah tu iaitu Syekh Ibrahim al-Laqani tuai mata jahrah kita ni Syekh Ibrahim juga nama syarah kita ni Ibrahim juga ha, Ibrahim al bayjuri ha muqannah kita Ibrahim al-Laqani ha, maka dia buat syarah dalam syarah dia sendiri ha sebutlah ni abai besar itu dan bihun ha <ini suatu> penjagaan iza alimta <tambihun> Apabila akau ketahui, tahu apabila akau tahu kata anak ahli fatrati bahwasanya oleh ahli fatrah. Ha, muraknya jawab jawabnya carah dah dulu. Siapa dia ahli fatrah, dia kata dulu wahum makanu baina azmina rasul atau fi zaman rasul yang tidak mengutus. Ameh nu majid, dia ada. Apabila agak tahu bahawa ahlil patrah oleh hidup di zaman celah-celah antara Nabi. Mati seorang Nabi, nak nak bakit seorang Nabi, celah tu panggil ahlil patrah. Nah, kita nak misalkan lebaran Israel, ingat, antara mati Nabi Yusuf, nak bakit Nabi Musa, lebih kurang 400 tahun. Nah, orang hidup macam tu masa itu ahlil patrah. Satu kawan kata, ada orang hidupnya antara uh, satu rasul ke satu rasul yang diutuh kepada dia. Kalau itu orang Arab Lepas pada mati Nabi Ismail Nak bakit Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wasallam. sallam Celah tu panggil ahli al-fatrah Walaupun rasul-rasul ada Tapi rasul ada untuk lain ha, Kepada Bani Israel dan kaum yang sekeliling kelalanya ha, Baik ha, Bila kau tahu dah bahawa Ahli al-fatrah itu Najuna ay minal azab Mereka itu lepah daripada azab Tak kena azab Alal rajihi alal qawli rajih Atah kaun rajih daripada mazhab Asy'irah kata gitu apabila engkau tahu di situ gak alim ta menjawab nah, izah nas yatahula engkau kata anna abawaihi bahwa kedua ibu bapaknya nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Aminah noh nah dan Aminah noh bapak ibu nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, dia ni dua orangnya lepas daripada azab. Nah, dia ni ay minal azab. Ah ha, dua orang lepas daripada azab. Tak kena azab ibu bapa abih. Sebab li kaunihi ma kerana keadaan Keduanya kedua abawaihi tu dia adalah min ahlil fatrati. Ha, dia daripada ahlil fatrah. Moga dia ha, apa dia Abdullah mati tak dapat tengok anak. Hmm kaum ya masihhu kata kan kita tak baca berzanji no. min hamlihi shahran 'ala mashhuril al aqwalil marwiya. Tak kala cukup mengandung Aminah kepada anaknya, tak kala sampai mengandung Dua bulan yang mengandung dekat perut dua bulan tak ketiap. Ba lekat perut dua bulan atas kaum masyhur Tuhupia matilah abuhu. Tuhupia bil-medinati. Matilah wapak lah. Ha, di medinah oleh bapaknya. Ha, siapa dia? Abdullah. Ha, itu dia baca. Wala ma tamma min hamlihi. Ha, Syahrani dua bulan. Ala mashuhuri al-aqwalil marwiyah. Atah kau ya mashuhu. riwayah ya mashuhu. Tuhufiya Jawab Lamad, Tuhufiya Bil Madinah di Abu Hu Abdullah. Ah, tu dia sebab dia mati di sana. Sedangkan dia duduk di Mekah, bapak dia mati di sana. Waktu dijahat, tu hanya tapak jagaan jaga gibzerah. Ah, di tapin jagi gibzerah kwargo bapak bapak sedaguarion. Hmm, tu dia keluarga di sana, sakit mati tak ada klinik Mekah, mati di sana. Ha, habis Kalau gitu Nyatalah bahawa Abdullah itu Min ahlil patrah Dan ibunya Kata setengahnya Masa mati Aminah tu Ibu ibu Nabi Sallallahu alaihi wa Dia baru umumnya tahu ha, Atas khilaf juga tu pun Alakul liha Belum bangkit Belum letak jadi Nabi ha, Dia panggil ahlil patrah Balbahkan Jami'u Abaihi bahkan semua tok neneknya bukan sekadar bapak dia saja bahkan segala bapak-bapak yang kita panggil tok Nenek bahkan semua nenek moyangnya segala nenek moyangnya Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam wa ummahatih ah sebelah balik ibu ah ha, nah ah ha, tok nye mana nak kono ah ha, segala tok nye tok nyuk dia ah ha, itu melarat melayu kata gitu nenek moyang mana semua tu najuna lepas mereka itu daripada azab dan lagi pula wa mahkumum dan dihukumkan dengan beriman oleh sekalian mereka itu abaihi wa umhati jami' abaihi wa umhati. Bakal dihukumkan dengan iman semua tu. Oh, buat tengok. Lam yalquhulhum kufrun tidak termasuk aqian mereka itu oleh kupu Wala rijsun dan tidak masuk oleh kekotoran asal rijs najis. Haa, kekotoran rijsun min amali syaitan dalam Quran quran Arak dan qomah, judi, arak dan judi rijsun. Itu najis kotor. Wala aibun dan tidak masuk aqian mereka itu oleh keaiban tak ada. Sahabat keturunan Nabi ni orang mulia Nasab tu kata Nasabun tahsibun ula bihulahu Haa Tu dia Duwayat Keturunan tu mulia ni Bertengok tu Wa kaifala ni kata Fazim Fa bihi min iqdin ta'allakat bihi kawakibu Apa kawakibu huddurriyah Wa kaifala Betapa kau tak mulia kan Moga Nabi tu Cetek dia tengok Suka buah sabah. Ya, awak mata yang awak matoli cucu 100 putih patul tok harga jutuh butir kat situ oh tak melia kan nawasbah tu nah tudiyo nah lain batu biasa pas batu mato sebutir harga harga 100 ribu oh nah tu was kaifalah wasyidul akram nah Allahu alaihi wasallam dok catatan di tengah tak melia kan nak no, tu ha kita dok baca tapi sedak tak itu boleh dok juga dah Ha, sedak ngata erti pun boleh duduk juga dah nah kalau erti lagi sedak lagi hmm tu dia ha baik <coughs> jadi bahkan semua nenek moyang dia tu tidak masuk akan mereka itu oleh kupu dan walari rejstun atas pada kuprolla taukit je ya, panggil la zaidah untuk mentaukitkan nafi tidak masuk oleh kekotoran ha, dan tidak masuk oleh ke dan wala shay'un um mimma kana 'alaihil jahiliyatuhum dan tidak masuk oleh sesuatu pun daripada barang yang telah ada atasnya oleh orang jahiliyah ha hape sejahiliyah jalan pese zolih puak turunan tak zolih ha tu dia ha, apa dia ni orang jahiliyah pese berzina dia tak berzina ha tengok tu Tidak tak baca juga tu hafizul ilahukaramatan limuhammadin abaahul amjadatun lihi ah tarakustifa fa lam yusibhum arohu mereka tak penuh zina tarakustifa ah puak-puak tanenek nabi nya tak ada penggalan zina semua ngajalani nikah ngajalani nikah ah dia fa yusibhum arohu tak mengenai akia mereka tu oleh ke aifan tak ada keturunan nabi orang ke dah saja orang mulia saja Ah ha, selapis ke selapis. Nah, itu kerana mulia ke nabi itu Kemudian itulah makna kata wala syai'un a'ilam yadukulhum syai'un mimma kana 'alaihil jahiliyyah daripada zina daripada gapah ada bi Kata begitu tu, ha, dihukumkan dengan iman tak termasuk ke mereka itu uluk dengan beberapa dalih bahasa nakal daripada qura'ihd. Ah ha, bi adillatin naqliyatin ay min al-Qur'ani wal ahadith. Ah ha, naka daripada qura hadith seperti qawlihi ha, ta'ala ana ayat dalil naqliyah daripada Qur'an seperti firman ta'ala wa taqallu baka Dan berbalik-balik akau berpindah-pindah akau Ah ha, berpindah-pindah engkau berbalik-balik akau di, di dalam orang yang sujud, orang yang sujud. Nah, ha, aka ni berbalik-balik dalam orang sujud. Nah, ha, supaya kita dak baca di awal awal berzanji dah <tuh> Al-mutaqil ha, fil ghoraril karimati wal jiba. Nah, nawayak kata nabi ni muntakil, berpindah daripada dahi-dahi dan muka-muka yang -muka bercahaya ada bateri nur Nabi Muhammad dak galih-galih-galih. Daripada bapak Adam turun kepada isterinya, awal turun kepada anaknya Syif. Nah, ha. Tali, tali, tali, tali mari ha, Nah, Yang sapa ke Ibrahim Turung ke Ismail Haa Gepada anaknya Anaknya Anaknya Haa Yang sapa ada Adnan Haa Tu Al-Muntaquilifil Ghurari Al-Karimah Mananya Duk berpindah Daripada Ghurah Ghurah ni Jalur calik dahi Seperti calik kuda Kalau okay, kita ingat kuda Kuda merah Kuda itu dia ada Tepuk di dahi Dia putih Dipanggil tapung dahi kuda Calik dahi dia Dia panggil Ghurah Ghurah Ha maka di tu dia tu dak tali ko hurail karimah wal jibah dan dahi dahi yang mulia mana nuh nabi dak berpindah-pindah ha ayat kata watallu baka fis sajidin ha di dengan mana berpindahnya engkau tu pada orang yang sujud belaka ha inilah dihukumkan dengan iman mereka itu nah ha, bukan begitu wa qoulihi ha saat ini ayat dan seperti sebetulnya Ini hadis Hadis kata adil latin nakli ya Nah data sebetulnya Lam azal antaquilu minal aflabit ila Ilal arhamiz zakiati Senantiasa aku Zala yazalu Mula ngak hamzah Azalu Faham, masuk la, jazan, Lam azal Jepang orang mati Buat alik Lam azal ha, Lam azal Senantiasa aku Amtaqilu Ambil sini Ini adalah kata Al-Mutaqilifil ha, Ini sepain intakala Yang takilu intiqal ha, Sepain dia Al-Mutaqili Dia boleh baca Al-Mutaqili ha, Ambil daripada Tanakul Alam azal antaqilu Senantiasa aku berpindah bergalih-galih minal aflabittahirat afla jamad sulbi daripada tulang-tulang belakang yang suci kerana maning kita orang laki disimpan dalam tulang belakang Sulbi betengok saya kata fal yanzuril insanu mimma khuliq cuba fikir tengok manusia daripada apa dia dijadikan Salatahimu manusia Allah Ta'ala buat daripada apa? Allah Waiyat kata Khulika Mimma indafiqin Nah manusia dia jadi daripada uh, Setiap air yang bertolak-tolak Yang panca-panca Yang macam macam Dut mana? Yakhruju yang keluar ia mim bain sulbi Tubi daripada tulang belakang lelaki Wacara ibi dan takung Jadi sifat adalah dada perempuan capu di situ. tu yang kejadian ya kita tu baik dunia ni lah dia bertengok lain <gaduh> tu tak pandai. Oh asal kejadian tu ya. Jadi aa, Nabi SAW alaihi wasallam kata aku senantiasa berpindah-galih-galih mari daripada Tulasulbi yang suci kepada Ilal Arham, Rahim perempuan Zakia suci juga cerita. Ah ila ilal arhamiz zakiat yang bersih tebuh jadi lain lah ha, saat ni kita kecik suci takkan hadis pun kecik lain minal afla bitahirat daripada tulang-tulang belakang yang suci kepada rahim rahim ni sarung peranak ke jelah sarung saru peranak ke ha, kepada rahim-rahim yang zakiat yang bersih nak ayat kata ibu bapa nabi ni yang bersih hmm Wagirizalika atas kliq pada kata Qaulihi Taala. Wagirizalika dan lain-lain daripada Zalikal al-mazkur itu. Jauh lagi gairi bayat min al balighati ma tawaturi daripada segala hadis-hadis yang sampai ia kepada tempat tawatur. Ah ha, kita apa pada hadis tawatur bermana hadis mutawatir. Habis itu. Tiba-tiba orang -tiba, musyrik orang ha, ha, musyrik kata, "Nu bapa Ibrahim azarnu." Ah ha, sedekah Yakub. Ah ha, tu dia. Apa nak kata? Ha, ah bergaduh situ. Lalu jawab kata, "Wa amma azaru." Dan adapun azar, kata sebutlah qura'at, Ibrahim duk berlawan, duk berhujah dengan azar wa idz qala ibrahim li abiihi azar ibrahim kata kepada bapaknya siapa azab adakah patut aku ambil hak aku buat aku semua aku buat penghak semua patut ke ibrahim dia berhujah dengan bapaknya azab apa tu kana katapallu ba fi sajjidind segala nenek nabi itu mukmin azab no kupu Oh jawab kata dan adapun azar pakana maka adalah ia azar itu amma ibrahima bapak saudara pak penaka ibrahim oh hmm. bapak ibrahim namonyo tarof ibrahim bin tarof ha tu dio azan ni pak saudara oh hmm. ha pak sedangna tu kata wa wa idz ibrahim abihi ibrahim kata kepada bapak dia siapa bapak dia azar badar nah ha, oh wa inna ma da'ahu bil ha, jawab satulak sit jawab sit nak bayar ni dan sesungguhnya memanggil ia ibrahim akan dia akan akan azab panggil dengan kata bapak Ah bapak ah ni adat arab ah kerana ada orang Arab ni sedai ul imma bil abi oh adat orang Arab dia seru dia panggil akan bapak saudara itu ah panggil dengan bapak oh oh tak seperti itu adat kita dah Ha, kita panggil kebapak saudara tengok kalau hak sulung kita panggil Nah ha, tu dia, dia kenak-kenak ni ha, poklung poklung ha, pak saudara lah ha, kakak pok kita kau hak awal sekali so awalun hmm, jadi sulung ha, awalun awalun tu lah ha, ni anak-anak awal awalun seawal jadi sulung ha, ha, Lagak kat kata sulung Pak tok tengah, tok tengah. Ha, pak ngoh. Ha, pak tok tengah. Bapak tok tengah. Kita panggil kod tu, menuju tempat saudara tu. Kepak sendiri lah, tak panggil lah tu. Ada ke panggil? Sama-sama ni panggil pok long ke kepak sendiri. Dah. Panggil pak ngoh dah. Tapi ada tengah-tengah kita biasa bertemu dah. Panggil kepok na tu, panggil sepok saudara. Ada-ada tempat saudara. Panggil pak tu. Dah ke? Kita kata, maka kau sedaya Kau nak kau sulbi, kau sungguh Panggil pakcu Ada setengah panggil abai Maka kau kakak Kau nak kau pak Itu dia panggil Luruh yang gharibah Kau pelak tu saya ada yang kira Yuhfazuk walayuka Ini termudah banyak ke Kau hulu kan je lah tu dia Panggil abai ke pak dia Ha, ini adalah Saya ada pengajian sekali Bila kita kisirah Dia panggil ebay Ha Ha Ketua dah Hanya dah panggil ebay Tak Hutmu ajar Bila tu ha, Jadi pada ajar Kak Panggil be. Pak <tuh> kakak dah Panggil be. Kepok Hmm Ada tu Panggil pacu Kepok dia Hmm Itu dia Ha Tasakiyah lah tu Nak no, ayak kata Ado Nah Ado Tapi kita nak kias tak boleh Ini pun Dalam Kro'el gunung Ibrahim kata kepada bapaknyo, siapa dia? Azaz Zuhay ka bapak sungguh. Bapak Sulbi, bapak saudara. Karena adat besar orang Arab dia panggil ke bapak saudara tu panggil dengan bapak. Hmm, tu dia. Abi, jadi tak ada belawalah dengan wa taqallubaka fis sajidin ataupun panjang juga ulama tafsir bercakap tentang ayat wa taqalluba fi ha, selesai situ dulu wa amma ma nuqilah ha, nak jawab so lagi tu mm dulu